Jag har en så sjuk historia att berätta för er. Natten den 10 augusti 1979 vaknade en man i den lilla tätorten Gränna vid Vätterns strand av ett barns skärande skrik utanför huset. Han kastade sig ut ur sängen och rusade nerför trappan mot ytterdörren och kom ut på gatan, chockad och redo att rädda någon till livet. Ögonblicket han nådde trottoarkanten tystnade emellertid skriket som han senare skulle komma att beskriva som en pojkes. Han såg sig om med bultande hjärta, vankade av och an på gatan, men fann den tyst och tom och utan några tecken på att ens någon av hans grannar hade vaknat. Klockan var bara lite över tolv. Gatan han bodde på låg mot slätten ner mot vättern. Och där fanns en liten lekpark med en klätterställning, en ruskana och några bänkar mot vattnet. Han gick över vägen för att se över lekparken i tron att ljudet hade kommit därifrån. I dunklet skönde han lekparkens mest omtyckta föremål. En enkel karusell där fyra små hästar stod efter varandra i en cirkel mot en ranglig metallplattform. Den snurrade, långsammare och långsammare, framför hans ögon- tills den stannade med ett litet tryck. Hästarna stod där och stirrade med sina stela leenden och flagnande färg lite snea och tilltygade efter att ha blivit hårdhänt haterade av hundratals barn under många år. Mannen som hade hört skriket återvände till sitt hus och ringde polisen men ingen kunde någonsin finna något spår efter det barn som skrikit den natten. Åtta timmar senare satt en kvinna med det ovanliga namnet Vivica Vilkmark på en av de två parkbänkarna vid den lilla lekparken och läste under de mörka molnen som tornade upp sig över Visingsö. Hon skulle snart tillbaka till jobbet på campingplatsen men förlängde sin lunch med en paus en bit bort först. När hon tittade upp såg hon en pojke, kanske åtta år gammal komma gående mot parken från vägen Hon såg att han var iklädd en liten kostym som om han var på väg till någon högtid eller ett firande Kostymen var dock, noterade hon när pojken kom närmare skrynklig och smutsig Han kom fram över parken och ställde sig framför Vivica Hon låg försiktigt och skulle precis fråga om allt var bra när hon kände en rysning gå över hela kroppen Pojken tittade allvarligt på henne och sa Varför hjälpte du mig inte av från karusellen i natt? Vivika hann inte ens svara förrän han fortsatte Varför kom du inte på min begravning i morse? Det sista Vivika vilkmark kom ihåg var hur ett stort rött och svart brännmärke tog form på pojkens kind innan hon förlorade medvetandet. Hon skulle senare berätta att hon vaknade igen på rygg i gräset en bit från parkbänken med de mörka molnen nu precis ovan henne och ängen där hon låg och att hon skakade som om hon hade fått ett anfall och inte förmodde lugna ner sig förrän efter hon hade tagit sig hem igen och ringt till jobbet för att säga att hon plötsligt blivit sjuk. Det här är, så vitt jag och någon annan vet, det mest troliga ursprunget till den lokala vandringsägnen i Gränna som brukar kallas Den snurrande pojken. Utifrån dessa påstådda händelser, som idag varken kan vederläggas eller bevisas, utvecklades en lång serie berättelser, modifierade och förändrade allt eftersom de spreds in i vår tid. Den snurrande pojken har levt kvar i två-tre generationers medvetanden, och bevarats i ortens muntliga historieberättande såväl som i dess invånares halloweenutsmyckningar och maskeradutklädnader. Här och där dyker den dessutom upp i samlingar av svenska vandingsägner även om det är få som har gått på djupet med den. Den 21 juni, för några år sedan, körde jag till Gränna för att försöka gå till botten med det jag inte lyckats utröna på annat håll. Det finns ett par hotell och bed and breakfasts i stan och ett av dem finns i ett stort fint sekelskifteshus med två våningar. Det var dit jag anlände den kvällen med ett begynnande oväder som hängde i luften. Det oskade på håll, fukten var tung och jag klev oavsiktligt i en djup pöl i vägen när jag gick från min parkerade bil för att ringa på dörren. När jag stod där och väntade såg jag min första skrämmande syn denna resa skulle komma att ha att erbjuda. Uppe i ett fönster på andra våningen såg jag konturen av ett ansikte som tittade ut ur ett rum mjukt upplyst av ett gult sken. Ansiktet, orörligt och nollställt tycktes inte ha några ögon. Inte ens fördjupningarna i skallen fanns där de skulle. Dörren slog upp och skrämde mig Lars, som ägde Bed and breakfast välkomnade mig hjärtligt. Han var en pensionerad ingenjör som 18 år dessförinnan hade köpt stället tillsammans med frun Kerstin, en detta kock. Jag lät bli att nämna ansiktet i fönstret då Lars visade mig runt och sen upp till mitt rum. Jag frågade om han och hans fru också bodde där och han svarade ja. Var de ensamma idag? Ja. Några andra gäster som bodde här just nu? Nej Åh, oh, utom tjejerna såklart tillade han och sa att han skulle introducera oss Vi gick ner för en hall och in i ett stort sovrum som blivit omgjort till lounge Bredvid fönstret satt en provdocka i klädd 1800-talskläder vid en gammal spinnrock med händerna positionerade som om den satt och spann vid det hjul som nog inte hade snurrat på åtminstone hundra år Provdockans ansikte var helt formlöst, grått och blekt som de brukade vara förr i tiden. Detta var Miriam, fick jag då höra som de före detta ägarna av det här huset hade köpt på en antikaffär på 40-talet. En gång i tiden hade tydligen Miriams händer kunnat röra sig runt det spinnande hjulet men det var länge sedan hon fungerade. Idag satt hon där i förden brunhårig peruk och tittade ut orörligt genom fönstret. I andra sidan rummet, framför en tom eldstad, stod Julia, byggd på 1890-talet, en och en halv meter lång och iklädd en stor styrskjol. Hennes ansikte var också blankt och den mörkåriga peruken på huvudet var det enda som påminde om ett mänskligt anlete. Hon stod mjukt framåtböjd och hennes mekanism hade tydligen fått henne att röra om med en eldgaffel i brasan när den fungerade. Men den eldstaden hade inte eldats sig på 20 år. Lars sa att han tyckte att flickorna var ett charmigt inslag. Du har väl aldrig hört talas om berättelsen om den snurrade pojken, sa han plötsligt och gjorde mig lite paff. Jag sa att, jo, det har jag gjort många gånger. Han log generat. Och erkände att han och hans fru en gång i tiden hade hittat på en historia om deras ställe och skrivit ner den på hemsidan. Pojkens spöke skulle enligt den berättelsen en gång om året den 10 augusti smyga in i huset och få Spindrockens hjul att snurra mitt i natten. Det skulle ha varit den dagen som karusellen ute i lekparken, där han antingen försvann eller dog beroende på vilken version man hört, har tagit bort. Antikviteten i det här rummet var då det enda som rörde sig i cirkel som fanns kvar och det skulle ha fascinerat pojkens spöke. Det hela var som sagt bara ett påhitt, erkände Lars nu. Men någon hade övertygat honom om att en liten spökhistoria knappast kunde skada affärerna. Jag låg och bytte samtalsämne. Det har uppstått så många olika versioner av den där berättelsen sedan 1979. Beroende på vem du frågar, vilken fånig och förenklad variant du själv tyder dig till, så hade den där pojken setts gående på amiralsvägen ner mot färgeläget i klädd sin lilla smutsiga kostym eller i närheten av karusellen innan den togs bort 1988, som givetvis då hade snurrat för sig själv i mörkret. Hur pojken hade fått sitt bränslor i ansiktet, det som vilka vilkmark skulle ha sett, fick i berättelserna en förklaring som var ganska korkad. Det hade vid lekplatsen funnits en skylt där det stod att man skulle akta sig för att järnstängerna som klätterställningen och rutschkanan byggts upp av kunde bli väldigt varm när solen låg på. Det var i och för sig sant, som ett av barnen som vuxit upp där, i Gränna, innan jag och min familj flyttade till storstan hade jag smärtsam egen erfarenhet av hur stekheta de där stängerna kunde vara om man råkade ta i fel del av klätterställningen. Och gungornas kedjor kunde ibland vara så varma att man lät bli dem helt och hållet. Men om nu en pojke hade varit för sig själv på karusellen så var det ju ändå helt ologiskt att den skulle vara så varm att han fick ett brännsår av dess handtag eller av hästarna än mer så om det var på natten långt efter det att solen hade gått ner. Men det är klart. En vandringsägen brukar inte behöva förhålla sig så strikt till logik. Så på något sätt fastnade pojken mot den heta metallen. Och där skrek han och skrek tills hans ansikte hade fått ett djupt inbränt R. Jag åt frukost på bed and breakfast-stället på söndagen. Och sen satt jag mig i bilen och åkte runt lite i den ort där jag har bott sedan jag var mellan åtta och elva år gammal. Det var första gången jag återvänt sedan dess. Min terapeut hade sagt att jag kanske inte skulle känna någonting till en början. Men att för varje bekant syn skulle känslorna byggas upp. Hittills var jag okej. Okay. Det här skulle inte bli några problem, tänkte jag. Det var en regnig sommar och särskilt här över Vättern vägrade månen ge med sig. Jag letade upp Haglunds, ett konditori dit våra föräldrar brukade ta mig och min syster på helgerna och låta oss välja vad vi ville. Det stod fortfarande kvar och jag satte mig vid ett bord i ett hörn efter att ha beställt vid disken. I kassan stod en av de tunnaste tonårskillar jag någonsin hade sett en som hette Micke och som verkade lite rädd för sina kunder, inklusive för mig. Ju mer vi pratade desto mer avslappnad blev han dock Kanske för att jag spelade ny och okunnig om stan Kände han till den snurrande pojken frågade jag Han nickade och det syntes att han försökte reda ut vilken av alla historier det nu var Helt kort blandade han ihop historien med den om en hemsökt borg ute på Visingsö Men sen kom han in på rätt spår och förklarade historien för mig Då och då avbruten av en kommentar om hur mycket det regnade ute för en massa år sedan hade, enligt honom, en pojke hamnat under karusellen på lekplatsen. Den hade helt sonika tillat ner på honom. De hade då tagit bort karusellen men ännu kunde man se ibland pojken gå nere vid stranden mot vatten med ansiktet i händerna och gnälla tyst för sig själv i kläden sönderriven pyjamas. Hur ska hans ansikte se ut frågade jag och Micke ryckte på axlarna. Han hade inte hört något om det. Eh, kanske något om att det skulle finnas ett inristat o i hans kind som någon sorts varning. O som i ondska föreslog han. Ja, det var inte någon vidare kuslig berättelse erkände han. Och så tipsade han mig om att istället åka och titta på den gamla ammunitionsfabriken Baslandia vid Tolarp i Jönköping. Den sa han. Den var läskig. Ett par kvarter bort låg Gränna Retro, en antik affär som var på väg att stänga och därför hade utförsäljning. Det var en massa folk där, men få ville prata med mig om den snurrande pojken. De flesta var upptagna med att diskutera det oväder som var på väg, som enligt SMHI var ett av årets värsta. Staden förberedde sig för ett regn man inte hade sett maken till på åratal. Somliga var nervösa, men generellt präglade stämningen av en sån där osäker uppspelthet när någonting stort och ovanligt är på väg att hända i en sömnig trakt. Den enda som verkade tänka på något annat än det var en kvinna i min ålder som stod i ett hörn och tittade på böckerna i affären. Hon var smalare än jag, mer vältränad och djupt fokuserad på en bok av någon lokal och bortglömd skald. Jag bad om ursäkt för att jag störde och introducerade mig och hon sa att hon hette Nadja. När hon berättade att hon kom från Stockholm och bara var på genomresa tänkte jag att hon inte skulle veta något om historien jag sökte. Men det visade sig att hon kände till den. Hon hade en gång undersökt en massa legender i stil med den inför arbetet med en skräckroman som sen aldrig blev av. Hennes intryck hade varit att historien bottnade i 1890-talet. Någon knös från Jönköpings hade passerat förbi Gränna och tyckt synd om traktens barn som inte hade någon plats att leka på. Han hade då köpt och donerat en karusell till orten som tackat och tagit emot. Inspirerade av gåvan hade man då byggt upp lekparken runt själva karusellen men den allra första natten efter att det hela stod klart hade en liten pojke som inte kunnat motstå frästelsen att fortsätta leka med de nya fina sakerna smugit hemifrån, snurrat igång karusellen i hög hastighet och sedan hoppat på. På något sätt hade han sen halkat och fastnat så olyckligt med huvudet att han inte kunde göra annat än att flyga runt efter karusellen medan han långsamt kvävdes. en i denna dag återvände han till lekplatsen, hade Nadja hört, iklädd kostymen han begravdes i. Skrapsåret han hade fått i ansiktet hade han kvar och det såg ut som ett ovalt O i hans ansikte. Nadia sa att hon faktiskt hade tänkt gå förbi lekparken innan hon åkte vidare för att ta lite bilder om bara regnet ville lätta upp. Karusellen hade återställts 2004, ett halvt annat decennium efter att den tagits bort och efter att den grävts fram ur något gammalt förråd där den legat bortglömd. Och nu ville hon se om den såg ut som hon tänkt sig. Nadja var trevlig men jag har alltid haft lätt att bli trött av sociala interaktioner som jag inte själv tagit initiativ till så jag bestämde mig för att inte tacka ja till hennes outtalade inbjudan att följa med. Jag skulle istället återvända till parken själv vid ett senare tillfälle tänkte jag. Det var ett par kilometer bort till Röttle där jag själv hade bott med min familj när vi bodde här. Jag hade inte jättemånga minnen därifrån för det var trots allt inte så länge vi hade blivit kvar trots att mamma och pappa gärna hade sett oss komma till ro. Till slut hade de blivit tvungna att flytta, insåg de, och vi åkte vidare till större städer där de trodde det skulle fungera bättre. Mina vindrutetorkare arbetade för högtryck när jag körde förbi husen längs skiftesvägen mot huset där vi bott. Väl framme stängde jag av motorn och blev sittande i väntan på att jag skulle känna någonting. De nuvarande ägarna verkade inte vara hemma. Huset var mindre än jag mindreste och det stora trädet vid sidan av hade sågats ner, kanske eftersom det alltid hotat att falla ner över huset. Det var ditt fel att de var tvungna att flytta sa jag till mig själv två gånger om. Jag hade kanske kunnat bli kvar där genom högstadiet och gymnasiet Ja, mina föräldrar hade kanske kunnat bli gamla där och sen ge huset i arv till mig eller till och med mina barn. Men som det blev flyttade vi iväg. Det var kanske inte någon katastrof egentligen. Det var bara problemen jag hade haft som barn som de inte kunde hitta någon som kunde hjälpa till med här. Till slut hade jag tagit mig igenom perioden och när jag var 14 eller så hade jag nästan glömt det hela. Ingen hade fått så värst illa av det, och ingen hade väl blivit traumatiserad heller. Jag hade varit lite frånvarande i skolan ett tag precis innan tonåren, men vem har inte varit det? Trots allt det så gjorde det här mig ledsen. Det kändes som att jag inte hade rätt att återvända hit. Fast jag kunde egentligen inte tänka mig någon som hade mer rätt till det än just jag. Jag minns en plats jag brukade tycka om en bit ner för vägen, satt igång bilen och åkte dit. Om man tar sig igenom Rötleby hittar man rasmus kvarn, en vacker 1600-tals byggnad som varit i bruk som mjölkvarn fram till 1920-talet. Den ligger vid en åmynning som faller ner från sjöarna, bunn och ören som har gett namn till byn. Redan på 1200-talet pratade man om Rytlofors, den rytande forsen. Dit gick man ofta när man var liten för att kasta sten i vattnet och leka. Och nu stod jag där under mitt paraply och tittade ut mot andra sidan vattendraget. Det var pölar och träskigt i gräset. Snart, om det bara slutade regna en stund, skulle myggorna komma fram. På andra sidan såg jag att det stod en liten pojke. Lite väl liten för att gå runt ute i regnet för sig själv, tänkte jag. Han hade på sig en blå regnjacka, kortbyxor och skor med cardborreband. Jag vinkade åt honom. Han tittade på mig men vinkade inte tillbaka. Istället vände han om och gick långsamt iväg, in mellan träden och försvann. Jag gick runt vattendraget mot gångbron som går från kvarnen över till andra sidan, försiktigt för att inte råka trampa i någon kladdig vattenpöl. Det gick så där, och efter några minuter var mina strumpor genomblöta. Marken var så lerig att jag fick vara försiktig för att inte halka. Jag kom upp på gångbrons träplankor och gick över till andra sidan medan jag tänkte på alla stenar jag kastat ner i vattnet härifrån. Där borta tog skogen vid som slickar Vätterns strand. Bortom Röttlehamn är det bara E4 som finns här. Jag såg pojken igen medan han gick iväg i skogen. Han tittade ner i marken och plaskade i pölarna han passerade på väg mot ingenting, såvitt jag visste. Under åren då karusellen var borta från lekplatsen genomgick berättelsen om den snurrande pojken ännu en metamorfos. Eftersom det inte längre fanns någonting han kunde snurra runt på så började man säga att det var han själv som sprang runt runt runt i cirklar, någonstans nere på de ängar som skilde gränna från vätten. Jag föreställde mig honom på den vidstäckta åken nedanför von Döbens väg, ensam under en röd, sjunkande sol ovanför Visingsö, springandes runt och runt med armarna utsträckta, stirrigt beslutsam om att fortsätta tills natten kom och helt enkelt tog honom med sitt mörker. När karusellen dök upp igen hade historien återgått till att handla om den. Men bilden av den springande pojken hade fångat mig med sån kraft att jag för första gången på åratal verkligen kände mig uppslukad av berättelsen igen. Jag hade stått där i säkert 10-15 sekunder innan jag märkte hur jag glömt bort mig. När jag vaknade till liv igen var pojken i skogen borta och jag var ensam. Det är inte konstigt om du blir överrumplad av minnen hade min terapeut sagt när jag berättade om min planerade resa hit. När du kommer tillbaka måste du tänka på gränna som ett slutet rum av erfarenheter som kan få dig att känna på sätt du trott du inte längre var förmögen till. När jag satte mig i bilen igen var jag genomblöt och utmattad. På eftermiddagen återvände jag till konditoriet och satt och värmde mig med en kaffe. Jag studerade inredningen och fann att den hade gått ner sig. Det verkade som att gränna var på dekis, mer än vad jag kanske anat. Just när jag skulle gå reste sig en man från ett närliggande bord som jag hade märkt sneglat på mig och kom fram. Han var en lite tjock farbror i 50-årsåldern, skallig, skåning och såg ut som en lektor från en svartvit film iför fördens liten kavaj. Han stack ut, inte så lite heller Inte minst med sin förfärliga artighet Han presenterade sig som Anton Och sa att han hade hört mig prata med folk på antikaffären tidigare under dagen Och att han sett mig komma in på konditoriet igen Och tolkat det som ett tecken Sen frågade han mig om varför jag var nyfiken på historien Om den snurrande pojken Var det en bok jag skrev? Eller en artikel? Kanske ett Manus? Jag svarade undvikande att det inte var något sånt. Han slog sig ner och tog upp en liten servett ur bröstfickan som han torkade sig i pannan med och sa att om jag verkligen var nyfiken så hade han något att visa mig som skulle vara mycket upplysande. Inte en ny version av berättelsen eller sägnen alltså utan ett föremål med koppling till den. Han hade väntat väldigt länge på rätt tillfälle att visa upp detta föremål och nu kändes det som att slumpen eller ödet hade lett honom fram hit. Inte för att han trodde på sånt, sa han med en blick. Det handlade bara om att få hjälpa till med att dela med sig av någonting som verkligen var sant i en historia som var så föränderlig och undflyende. Det skulle han verkligen tycka om, sa han. Han pratade på och han... Nämnde att han jobbat som redovisningskonsult men att han alltid drivts av kunskapstörsten. Han älskade att läsa, framförallt rysk litteratur och böcker om den gamla teatern, sa han medan han försökte le, varmt och inbjudande, för att ge mig ett förtroendeingivande intryck antar jag. Han såg inte så frisk ut, hans ansikte var blekt och svettigt. Vi satt oss i hans stora, säkert 20 år gamla Volvo och han körde mig norrut, förbi Uppgränna, mot hans hus. Det var inte mycket bilar på vägen. Regnet hade skapat stora pölar överallt. Anton hade fötts här i huset, sa han, men flyttat till Helsingborg till en släkting när han bara var 18 år gammal. För två år sedan hade han återvänt hit för att ta hand om hans vars dödsbo, huset där han själv hade fötts. När vi pratade om hans bakgrund återkom han hela tiden till vad han skulle visa mig utan att någonsin nämna det rakt ut. Han sa att han hoppades att jag skulle tycka det var okej. Okay. Han ville att jag skulle se det hela i rätt perspektiv och att jag varken skulle bli besviken eller överväldigad. Jag märkte att han också uppskattade sällskapet och lät honom hållas. Jag sneglade i hans och tittade på allt skräp som låg där. Papperstravar, kassar och tomma plastförpackningar. Huset var litet. Gräsmattan var illa omhändertagen och full av ogräs och staketet såg ut att kunna kollapsa när som helst. Det låg vid vägen, lite för sig självt, kanske 6-7 km norr om gränna. Jag tackade nej till hans erbjudande om något att dricka och vi gick under Antons gigantiska paraply runt huset till dess baksida. Där fanns vad jag först tyckte såg ut som ett litet förråd, men som jag sen märkte var byggt i sten. Det låg där och smälte in i den grå regniga sommardagen som en jordkällare som stigit upp ovan jord. Först när vi kom fram till dörren visade det sig att byggnaden var i marmor. Det hade varit Antons far som insisterat på att bygga det så, berättade han. Min far var en hemsk man, ska du veta, sa Anton. Han hade gjort klart och tydligt för Anton att han ville att några av hans gamla föremål skulle bli kvar här i den här byggnaden för gott såväl som några tillhörande Antons mor som hade dött när han bara var två år gammal. Anton tog fram en nyckel ur en inneficka och öppnade träporten och vi klev in i det torra. När han stängde dörren bakom oss blev det helt mörkt, men det kändes att det bara var nätt och jämnt vi två fick plats där inne samtidigt. Mörkret bröts när Anton med ett besvärat ljud sträckte sig upp i taket och tände en upphängd ficklampa. Det skarpa, vita ljusskenet fick oss att kasta långa skuggor. Längst bak i den lilla byggnaden såg jag nu att det fanns tre fyrkantiga, djupa hål i väggen. En halv kvadratmeter stora, omarkerade. Det var som om Antons far hade velat bygga ett gravkapell åt sig själv och sin familj men inte fått begravas där och istället fått nöja sig med att ha sina saker där. Hans pappas föremål låg i hålet i mitten och hans mammas i hålet till höger. Anton själv hade aldrig tittat på dem. Det hade någon annan tagit hand om. Han bad nu om ursäkt för sitt hemlighetsmakeri men erkände att det var så spännande att äntligen få berätta den här historien för någon. En hemsk man var han, farmin. Grym. Anton hade i hemlighet varit lättad över att få flytta till Skåne, berättade han, men ändå inte kommit undan. Faden, som hade hetat Thomas, hade en gång blivit väckt mitt i natten när han själv bara var 11 år gammal. Det hade varit Thomas egen far, alltså Antons farfar, som väckte honom för att säga att han just kört på en pojke ute på vägen. Nu behövde han hjälp att hantera den döde pojkens kropp eftersom han själv hade gjort illa sin hand i olyckan. Året var 1940 det fanns aldrig någon tanke på att gå till polisen, sa Anton till mig. Varken hans far eller hans farfar skulle någonsin få den idén. Istället tog de i tur med att hitta en plats åt pojkens kropp. Antons ansikte sprack upp i ett märkligt leende som han avbröt innan det hade hunnit formas helt. Sen sträckte han sig in i hålet längst till vänster i väggen. Där inne fanns en trälåda, mycket längre än vad den var bred. Han drog ut den och ställde den på en bänk. Sen lyfta han av locket och drog tillbaka en mörkgrön pressänning. Under den låg ett litet skelett. Det höll inte ihop utan låg i oordning med kraniet bredvid den krossade bröstkorgen. Käkbenet låg på sniskan under kraniet. Sedan 1940 hade pojkens kropp varit gömd på tre olika platser, sa Anton utan att nämna exakt var. Tills hamnade här Hans farfar hade kört på pojken på vägen som några år senare skulle bli riksväg 1 En bit söderut, närmare Gränna Antagligen hade hans farfar druckit innan han satte sig vid ratten den kvällen Tio år senare begick han självmord Kanske, sa Anton, är det så här berättelsen vars rötter du undersöker föddes Jag tittade på honom. Hans ögon såg uråldriga och infunkna ut i det bleka skarpa ljuset. Varför hade han kvar det här? Frågade jag honom. Han svarade att han ju hade sagt att hans egen far varit en dålig människa en vars vilja man inte ville gå emot. Anton trodde inte på sånt som förbandelser eller otur för att man inte lydde de döda men han var inte heller beredd att ta några risker. Vi har ju alla våra svagheter, sa han. Ingen är helt rationell. Det är bara frågan om hur mycket man släpper fram av det inre kaoset. Han hoppades, inskärpte han, att jag skulle hålla hans och hans föräldrars namn hemliga. Men var det inte väldigt matnyttig bakgrundsinformation, så säger vilket fantastiskt händelseförlopp som fick sitt slut denna dag då jag besökte stan och han för första gången berättade detta för någon. Han såg uppspelt ut och sa att han kände sig lättad efter att få dela med sig av detta efter så många år och att han var mig tack skyldig för att jag lyssnat oavsett om denna döda kropp var bakgrunden till historien om den snurrande pojken eller inte. Anton bjöd mig att stanna och ta en drink men jag sa att jag var tvungen att återvända till min bil Han körde mig tillbaka till Gränna Medan vi satt där och körde i tystnad tänkte jag att jag undrade hur hemsk din far hade varit Anton Så pass att han fått dig att fly men också så att han förvridit dig till den grad att du faktiskt återvände för att ta hand om en dödad pojke som din släkt hållit hemlig jag har läst att människor som gjort sig skyldiga till något hemskt ibland inväntar rätt ögonblick att berätta om det för någon Så de kan lätta sitt samvete utan att riskera några följder av det Och att de då till och med njuter av det Anton skakade min hand när han släppte av mig och sa att det hade varit väldigt trevligt att träffa mig Han sa inte att vi skulle ses igen om jag hade vägarna förbi han frågade inte om min mejladress eller om mitt telefonnummer- eller ens som vart jag skulle härnäst. Under andra omständigheter hade han kanske gjort det- men nu var han färdig med mig- med det han velat ha mig till. För att avsluta min märkliga dag i Gränna- hade jag kunnat köra till lekplatsen- men jag valde att promenera dit trots ovädret. Jag ville känna regnet och stan- som det hade känts när jag var liten som för att uppnå någonting som kändes friskt och rent och naturligt igen kall och blöt så länge det kändes utanpå kroppen inte inuti jag måste ha sett fånig ja, patetisk ut där jag gick men det var inte många utomhus så ingen skada skedd, antar jag vätten var grå och orolig i ett par av husen längst ner där åkrarna tog vid lyste lampor i fönstren medan solen gick ner och det blev dunklare. Där satt de, in i sina hus och väntade ut nattens storm, tänkte jag. Och så hoppas de säkert att det inte ska bli strömavbrott. Själv var jag alldeles ensam. Den bänk där jag satte mig ibland när jag var liten och cyklade runt i området var kvar med samma skylt där det stod om någon gamling som brukat sitta där innan mig. Lekplatsen var tom och tyst. Jag stannade upp, drog handen över ansiktet för att befria mig från det rinnande regnvattnet och såg den gamla skylten där det stod om hur varm klätterställningen och ruskanan kunde bli. Den hade rostat och var så sorglig på något sätt, för föremålen den varnade för var sedan länge borta. De nya klätterställningarna som stod där var byggda av hård plast. Nu var det bara den gamla karusellen som fanns kvar av alla järn- och metallföremål jag mindes förr. Men karusellen, som stått där sedan den återinställdes 2004, såg å andra sidan ut exakt som jag minns den. De fyra vita hästarna med sina olikfärgade manar, den gröna, den blå, den röda och den gula... En flagnande färg stod där och stirrade blickstilla. När jag kom närmare såg jag att den var mindre än jag hade föreställt mig den. Nådde bara upp till midjan på mig. Inte mycket hade gjorts åt de rostande, handtagen eller illa tilltygade hästarna. Jag studerade karusellen och kunde inte förstå mig på hur något barn skulle kunna fastna med huvudet i den, Eller hur den skulle kunna komma upp i sån hög hastighet. Eller bli så varm att den skulle kunna bli farlig. Jag undrade varifrån idén om såret på pojkens kind, som då och då dök upp i historierna, hade kommit. För inte kunde väl någon tro att han hade fått det från karusellen. Inte kunde väl det hända på riktigt att den snurrade så snabbt att någon gjorde sig illa på den på det sättet. Jag sträckte ut handen och rörde vid den blöta plåthästen med grön man, som hade varit min egen favorit när jag var liten. Med handen liggande på dess huvud tittade jag upp i skyn mot de fallande regndropparna och såg samma gråa moln som Vivika Vilkmark sett när hon vaknade från sin märkliga medvetslöshet för många år sedan. Historien hade det visat sig skulle jag överleva henne. Sen vände jag mig om och förväntade mig se varningsskylten men fann att den var borta. Ja, såklart. När de återinställde karusellen hade de aldrig hittat den. Den var försvunnen. Det var jag som hade föreställt mig att jag såg den. Med varje rostfläck och ord. Det var jag som hade inbillat mig. En bilmotor hördes. Någon stod vid förarsidan av en liten minibuss nära där vid vika vilkmarkmötten snurrande pojken i sin kostym. En kvinna med ett rött paraply som tittade på mig från trottoarkanten. Hon ropade och frågade om jag behövde lyfta någonstans. Jag hukade mig för regnet, plötsligt medveten om hur blöt jag var och sprang över till henne. Hon bodde i närheten, en hjälpsam person med en sovande tvååring i en bakvänd bilbarnstol i baksätet. Hon hade sett mig stå där nere vid lekplatsen och tänkt att jag skulle få lunginflammation om jag inte kom ut ur regnet, sa hon. Hon var på väg hem till sin make och deras två andra barn efter att ha varit på ett kalas med tvååringen, berättade hon. Jag sa att min bil stod uppe på den ena mataffärens parkeringsplats och hon körde iväg mig. Bara efter att ha bytt några meningar om vädret frågade hon mig plötsligt om jag visste vad som hade hänt vid den där karusellen en gång i tiden enligt den lokala sägnen. Och om jag kände till historien hon hade hört om pojken med djävulens märke på sinden fördömd som han hade blivit att åka på karusellen för att han hade ljugit så mycket för sina föräldrar och för första gången under min egen resa tillbaka till Gränna kände jag att jag ville berätta sanningen om min egen roll i den här historien för någon det här är vad jag svarade henne ja, jag kände till berättelsen om den snurrande pojken du förstår, när jag var åtta år gammal gick jag i sömnen. Det förstörde mina föräldrars nattsömn. En gång kom jag hela vägen till lekplatsen. Jag minns inte mycket men jag har förstått att jag hamnade på karusellen och att jag fick den att snurra väldigt snabbt. Jag var varken vaken eller sovande men jag fick panik och skrek för full hals. Det kändes som om jag hade fastnat, om du förstår, som om den drog mig med sig utan min kontroll. Men jag kom loss och någon snäll förbipasserande hjälpte mig. Någon som du. Hon var en sjuksköterska jag för mig. Och på något sätt verkade det som att den här platsen behövde en legend. Eller åtminstone någonting gemensamt att tro på. För bara ett år senare hörde jag den där historien för första gången. Historien om den snurrande pojken Jag skämdes så Jag skämdes så mycket för att människor trodde att jag hade med något så svart hemskt att göra Jag sa aldrig någonting om det till någon Mina föräldrar hade kunnat övertala mig om att det inte handlade om mig utan om någon annan Men det gjorde de aldrig Jag förstod inte varför, annat än möjligen för att de trodde att det bara skulle göra saken värre till slut flyttade vi hur som helst. Men för varje år sedan dess har jag funkit djupare och djupare. Hur långt bort jag än flyttat har jag alltid sett mig som den snurrande pojken. Nu sa jag till henne där vi satt i bilen. Nu har jag gått igenom allt och varit här och undersökt saken själv. Jag har tittat igenom mina anteckningar och jag har lyssnat på de som bor här och jag har kanske förstått att jag hade fel jag tror kanske jag missförstått någonting och låtit det forma mig i hela mitt liv kanske var det när jag första gången hörde historien om den snurrande pojken som den föddes men kanske byggde den på äldre källor kanske hade frön till berättelsen sått långt innan och bara behövt mogna under en generation eller två kanske till och med tre kanske hade jag haft fel och kanske hade pojken varit någon annan kanske till och med fanns han på riktigt den vänliga kvinnan som plockat upp mig vid lekplatsen hade stannat bilen vi stod vid ett trafikljus som slagit om till grönt hennes ansiktsuttryck skvallrade om en djup och ärlig fruktan på ett sätt jag nästan aldrig förutsett vet du inte vad som händer? mumlade hon om man tar en död människas berättelse och gör den till sin egen särskilt om den döda människan är ett barn Nej, sa jag Vad händer? Den döda blir arg Det är allt jag vet Den blir arg Det var midnatt och jag var lite berusad när jag låste upp bakdörren till bed and som man skulle gå in igenom kvällstid på en hotellrestaurang ett par kvarter bort hade jag ätit en plankstek och druckit ett par öl, kanske en för mycket. Sen solen gick ner hade stormen bedarrat något men huset var så mörklagt att jag trodde elen hade gått. I alla fönster var det mörkt, vilket åtminstone betydde att jag slapp möta skyltdockan Miriams stirrande siluett uppe på övervåningen. Jag famlade mig fram i de mörka korridorerna och snubblade två gånger när jag klättrade upp för den knarriga trappan. Längst upp blev jag stående inför den långa hallen ner till loungen där husets två stillsamma flickor bodde. Jag stirrade in i dunklet. Det stod ett barn där, vänt mot mig. Det gick att urskilja benen i månljuset från fönstret men överkroppen låg i mörker. Jag öppnade munnen för att säga något, vad som helst, utan att egentligen kunna kontrollera vad. Det som kom ut var... Snälla... Jag sa det med så tunn och svag röst att jag tror att det inte hördes alls. Barnet tog ett steg fram och jag såg att det hade på sig små strumpor och att det inte var en pojke utan en liten flicka. Hon tittade frågande på mig och så sa hon hej. Jag var tydligen inte ställets enda gäst längre. Hon hette Irina och hennes mamma och pappa hade kommit dit för att bo här eftersom att de hade en läcka i sitt tak de var ofta där berättade hon eftersom de bodde bara runt hörnet är det inte lite sent för dig jag var uppe nu frågade jag och hon berättade inte utan stolthet att hon nästan alltid fick vara uppe så här sent men så bad hon att jag inte skulle säga till hennes föräldrar att hon hade gått ut i korridoren jag var ju full så naturligtvis frågade jag henne om det jag inte skulle fråga till henne där och då Ja visst, klart jag vet vem den snurrande pojken är, svarade hon sakligt. Han bor här. Jag tänkte på Lars menlösa men kanske lite cyniska reklamknep från hemsidan, berättelsen om spinrocken och pojken. Irina tog min hand och drog mig ner för korridoren, mot loungen. Hon öppnade dörren vant, som om hon hade gjort det hundratals gånger förr. In i launchen tänkte jag att hon skulle berätta något om Miriam och spinrocken men istället gestikulerade hon mot den tomma eldstaden. Den snurrande pojken bodde under Julias stora solar, berättade hon. Julia stod där framåtlutad och med elgaffen i handen som inte rört sig på årtionden iförd styrkjolar av en sort ingen burit på ännu längre. Irina sa att hon hade sett pojken där den kvällen men att han varit elak och då hade hon sprungit därifrån. Vad hade han sagt? Frågade jag. Irina svarade att han inte direkt pratade. Men han hade i alla fall inte varit elak förut. Men det var ingen fara. För Irina kunde ju alltid bara gå därifrån. Och med det sagt så sa hon natt och tassade tillbaka ut i korridoren mot sitt och sina föräldrars rum. Jag blev stående en stund. Jag föreställde mig eldstaden med en brasa igång och hur dess lågor spred ett gult varmt ljus över rummet och lyste upp Julias kala ansikte. Hennes kjol saknade mönster. Ja, den hade inte ens någon riktig färg. Den hade inte fladdrat hur mycket vinden än blåste och kunde inte bli skrynklig, för den var uppspänd över metallringar. Inget barn, hur litet det än var, kunde krypa in i den lilla glipan mellan stolen och mattan. Jag sneglade på klockan när jag lämnade loungen för att gå till mitt sovrum. 0041 0419 Jag vaknade i sängen svettig Jag kände en närvaro någonting väldigt nära mig till höger om mig någonting som stod vid sängen Jag förstod att det var honom jag kände av Öppna inte ögonen tänkte jag för mig själv Titta inte upp Titta inte på honom. Det skulle göra slut på dig. Jag hörde en mycket försiktig rörelse. En liten sko som svepte mot träplankorna i golvet. Ett steg närmare sängen. Jag spände mig i ryggen och förberedde mig för att skrika så högt jag kunde så hela gränna skulle höra om det skulle krävas. Någonting rörde sig över mig mycket fort. Och jag kände luften vibrera när det kom närmare och så kände jag trycket mot kinden, hud mot hud, varmt och mjukt. Och innan jag hann röra mig eller ens reagera tryckte fingrarna ner mitt huvud i kudden och en glödhetssmärta sprängdes i ansiktet så intensivt att jag skrek som en brandvarnare. Jag flög upp skakande, darrande och försökte ta mig ansiktet men det gjorde för ont. Jag snubblade ut ur rummet, slängde igen min sovrumsdörr bakom mig och sprang ner för korridoren. Jag kände tårarnas salt svida i någonting i ansiktet. In i loungen kastade jag mig, där jag kom ihåg att det fanns en stor spegel. Jag famlade på väggen mot lampknappen, kom åt den och elen måste ha fungerat för den tändes och bländade mig. Gråtande tog jag min darrande hand från ansiktet och såg i spegeln... Det fula, röda och svarta bränsår som la sig i mitt ansikte medan Irina och hennes föräldrar kom in genom dörren bakom mig följda av Lars och Kerstin. Jag var så upptagen av smärtan och mitt ansikte men de märkte allihopa att Julias framsträckta hand plötsligt var tom att den inte längre höll i en eldgaffel. Den hittades tio minuter senare på trädgolvet i mitt sovrum fortfarande rykande upphettad på något sätt trots att eldstaden låg lika tyst och tom som den gjort i årtionden och under Julias skolar av plåt och uppspänt tyg måste den snurrande pojken ha fnissat och fnissat för sig själv för att han inte längre behövde känna sig så arg och hopplös i sin ensamhet för att han till slut krävt mig på betalning med ränta för att jag lånat Hans berättelse så länge. har blivit huvudlös så är hon död. Du lyssnar på Creepypodden med mig, Jack Werner. Och jag vill inte föregå den här berättelsen med någonting. Jag vill att ni omedelbart skulle komma in i den. Det ni har hört var min bearbetade översättning av Soren Narnia's Circles, en berättelse som publicerades i Sorens podd Knife Point Horror i somras. Ja, hur följer man upp en sån här historia? Vad ska man utveckla sig för tema för att låta den växa och hitta en plats i våra huvuden? Kanske går det inte. För inte så länge sedan läste jag ett blogginlägg som någon hade skrivit om Creepypodden just- jag har hittills inte sett någonting gott komma ut ur ett tema- skrev bloggaren och argumenterade för att de som var vaga- de kändes krystade och de teman som var specifika- de förstörde överraskningen i historierna. Kanske har den bloggaren rätt. Kanske ska man istället för att försöka bygga något tema- helt enkelt bara servera ännu en skräckhistoria. Någonting som kan låta historien om den snurrande pojken- stå för sig själv- och presentera en ny berättelse om när en plats historia har mer med en själv att göra än man kan tro. Ni ska därför få höra historien Depressionen inskickad av lyssnaren Helena, uppläst av Linnea Werner. Jag är född i Uppsala, men slutet av 90-talet bodde jag en bit utanför Västerås där också min mamma och mina två halvbröder bodde. Jag delade en tvåa med en nära vän, men vi hade så olika arbetsscheman att vi ofta störde varandra. Så i mitten av september 1997 så bestämde jag mig för att hitta en egen lägenhet istället. Jag tjänade inte särskilt mycket pengar som vårdbeträde, så jag bestämde mig för att flytta in i en liten etta som låg ett lägenhetshus en bit utanför stadskärnan. Det var inte ett särskilt nytt hus, förmodligen byggt på 80-talet, och såg lite schabbigt ut- som att det var byggt för låginkomsttagare. Min lägenhet låg på bottenvåningen- och var i princip ett stort rum- med en liten toalett, kokvrå- och en stor garderob med skjutdörrar. Det var inte den finaste lägenheten jag haft- men hyran var låg. Och till en början älskade jag verkligen- att ha mitt eget grupp in. Jag gillade att komma hem till ensamheten- och inte mötas av smuts, tvätt och diskberg- så fort jag klev inanför dörren- det enda jag bekymrade mig över var en märklig lukt som slog emot mig varje gång jag kom in i lägenheten. Det var en svagt rutten, halvsöt lukt och påminde om sopor eller förmultnande löv. Jag är som person väldigt renlig och noga av mig, så det här gjorde mig oerhört frustrerad. Jag kunde inte förstå var lukten kom ifrån. Det fanns inga kvarlömda sopor och allt i lägenheten var helt och rent. Jag brukade öppna fönstret och vädra och elda med rökelse vilket gjorde att lukten blev mindre märkbar för tillfället. Men när jag hade varit borta ett par timmar och sen kom tillbaka till lägenheten var lukten där igen. Något annat som också störde mig var att lägenheten blev alldeles utkyld när hösten kom. Jag trodde först att det hade att göra med dålig isolering och att heltäckningsmattorna var alldeles för tunna. Till och med i november så verkade det vara kallare inomhus än utomhus. Men jag tänkte att det kanske hade att göra med att elementet satt precis under fönstret och att värmen på så sätt sögs ut. Det är ungefär här som min berättelse blir jobbig för mig att dela med mig av. Några av Creepypoddens lyssnare kanske har hört att paranormala fenomen verkar inträffa när man är som mest mottaglig för dem. Någonstans mellan november och december började jag må mer och mer psykiskt dåligt och isolera mig. Det är inte likt mig egentligen. Jag är vanligtvis öppen och social. Även om jag också uppskattar att vara ensam ibland, läsa och skriva. Min familj och mina vänner har alltid varit väldigt viktiga för mig. Men vid den här tidpunkten började jag alltså känna mig väldigt deprimerad. Till saken har jag att jag har haft en depression förut- jag gick i terapi länge efter det och det hjälpte mig. Men nu hade jag de här mörka och hopplösa tankarna igen. Jag tog för givet att jag helt enkelt höll på att bli deprimerad igen efter ett långt uppehåll och tänkte att det jag kunde göra var att hålla ut och vänta tills det gick över. I samma veva började konstiga saker hända, men i efterhand kan jag förstå dem. Först och främst började få en massa skräppost- och reklambrev i brevlådan- men avsändarna skrev ett namn fel hela tiden. Förnamnet och mellannamnet var rätt- och så även första stavelsen i mitt efternamn. Men den andra stavelsen var fel. Jag måste ha hamnat på någon slags massutskickslista- om man hade helt enkelt tagit fel på mitt namn. Alla hyresgästers brevlådor fanns en bit ute på gården- och alltså inte i själva huset- så jag gick ut och hämtade min post. När jag gjorde det hängde det alltid en grupp tonåringar en bit bort på parkeringen. De småpratade och rökte. Jag kommer ihåg att jag tänkte att de var taskiga idioter eftersom att de alltid tystnade när jag kom ut eller viskade bakom min rygg när jag gick in igen. Jag försökte inte bry mig så mycket om dem men det bidrog definitivt till min depression som verkade bli värre och värre för varje dag som gick. Jag började också få en del telefonförsäljarsamtal, vilket kändes märkligt- eftersom att jag hade nixat mitt nummer så att försäljare inte skulle ringa. De frågade alltid efter namnet med mitt förnamn, men efternamnet stämde aldrig riktigt- precis som i pappersposten jag fick. Efter ett tag blev allt mycket värre. Min mamma och jag hade ett ordentligt gräl som slutade med att hon inte ville prata med mig- jag tillbringade all min lediga tid med att ligga i min säng i lägenheten. Jag hade ingen tv. Det var så kallt i lägenheten att jag var tvungen att ligga under en elektrisk filt för att inte frysa. Jag kände mig väldigt nere efter grälet med mamma, men jag ville inte prata med någon om det heller. När mina kompisar kom förbi så låtsades sig inte vara hemma och svarade inte i telefonen. Det var ungefär då som jag hade en konstig dröm- Jämfört med alla andra drömmar jag haft tidigare, så stod den här ut. Jag var inte vaken, men befann mig i det där tillståndet där man fortfarande är fullkomligt medveten om sin omgivning trots att man sover. Jag hörde en kvinnoröst säga: Jag behöver din hjälp. Jag svarade henne i mitt huvud: Varför det? Hon sa: Jag är fast här och kommer inte ut kommer ihåg att det kändes som att jag hade is i kroppen och frös på ett sätt jag aldrig gjort förut. Samtidigt upplevde jag en otrolig natt ledsenhet och ensamhet som gjorde mig helt lamslagen. Jag tänkte till kvinnan igen: Men på vilket sätt kan jag hjälpa dig? Hon svarade: Du måste bära mig. Jag behöver komma in i dig så att du kan bära ut mig härifrån. Även om jag var halvt sovande så skrämde kvinnans ord skiten ur mig. Jag visste på något sätt inom mig själv att det inte skulle sluta bra om jag hjälpte henne. Men samtidigt tänkte jag på något plan att det här bara var mina egna fantasier som präglades av min depression. Om så var fallet så kanske kvinnan representerade mitt undermedvetna som bad mig om hjälp. Jag konverserade helt enkelt med mig själv. Så jag bestämde mig för att säga ja- jag ville ju hjälpa mig själv Jag tänkte till kvinnan igen Okej, okay, jag ska hjälpa dig När jag vaknade nästa morgon så snöade det. Jag hade en konstig känsla i kroppen Som att jag inte riktigt hade kontakt med mig själv Jag såg mig själv utifrån när jag bryggde kaffe och borsta tänderna Jag tror att det här var en söndag För jag behövde inte gå till jobbet den dagen, minns jag Och nu blir berättelsen ännu märkligare efter att jag druckit upp mitt kaffe gick jag till garderoben och tog fram sex vita sänglakan. Stående på en stol satte jag fast dem i taket med häftstift så att de bildade en gång från min säng till ytterdörren. Än idag förstår jag inte vad som fick mig att göra det här. Det känns pinsamt att berätta om det till och med nu, för det är en så konstig grej att göra. Efter att jag hängt upp lakanen satte jag mig i min säng. Tanken på döden kom från ingenstans och kändes plötsligt så självklar och enkel som världens bästa lösning på mina problem. Då ringde min telefon. Jag lät telefonsvararen ta samtalet. Det var min mamma som bad om ursäkt för bråket vi haft och bad mig ringa upp henne för hon var orolig för mig. Jag satt och stirrade på telefonen en lång stund. Sen tog jag fram telefonkatalogen, slog upp ett journummer och ringde. Kvinnan på jourlinjen gav mig ett nummer till en terapeutmottagning och fick mig att lova henne att jag skulle ringa dit så fort vi lagt på. Och det gjorde jag. Jag fick en tid redan nästa dag. Dagen efter kändes allt väldigt tungt. Jag fick sysselsätta mig själv genom att städa hela lägenheten och när jag gjorde det upptäckte jag något som skrämde mig. I hörnet av fönsterbrädan, på spegeln och på garderobsväggen fanns något som påminner om svart mögel. Först trodde jag att det bara var missfärgningar. Vi har en examen i biologi och när jag tittade närmare så såg jag att det var mögel men liknade samtidigt ingenting jag tidigare sett. Senare gick jag till mottagningen jag ringt tidigare och terapeuten tyckte jag skulle komma minst två gånger i veckan en tid framöver. Jag fick antidepressiv medicin och några veckor senare började jag må lite bättre. Men atmosfären i min lägenhet kändes fortfarande knepig och det luktade fortfarande. Hur som helst tog jag ner lakanen när jag hängde upp och försonades med mamma. Jag började tänka att allt konstigt jag upplevt hade att göra med min depression. Långsamt började det bli mig själv igen. En dag i januari snäddade jag över parkeringen och stötte då på husets fastighetsansvarig. Hon stod på sin balkong och vinkade till mig. Vi presenterade oss för varandra och när jag sa mitt namn såg hon lite skärrad ut. Jag svarade att det var helt okej okay förutom att det var kallt och lite ensamt. För jag frågade en sak som sa har du märkt något utöver det vanliga med din lägenhet som en lukt eller något? Jag kände hur alla små hår i nacken reste sig när de frågade det. Det kändes som att hon skulle berätta något som jag egentligen inte ville veta. Men jag svarade henne att jag ibland luktade det illa i min lägenhet. Men jag vädrade och tände doftljus så det var egentligen inte så farligt. Hon frågade ingen mer om det utan sa att jag inte skulle behöva tveka och prata med henne om jag behövde något. Jag kände instinktivt att hon undanhöll något för mig. Jag bestämde mig för att jag skulle försöka få henne att berätta mer nästa gång jag träffar henne. På Alla Hjärtans dag det året fick jag blombud av pappa. Jag antog att han visste att jag hade mått dåligt och ville muntra upp mig lite. Eftersom blommorna kom mitt på dagen och jag var på jobbet så lämnade budet blommorna hos mina grannar istället. Några jag aldrig sagt hej till förut. När jag kom hem från jobbet den dagen så knackade det på min dörr. Där stod en man i 40-årsåldern med en vas med blommor i händerna. "Visste det du som är Lina? Frågade han och jag svarade ja. Då gav han mig en märklig blick och räckte mig vasen. Jag ville tacka honom men han vände sig om och sprang upp för trapporna som om man hade sett ett spöke. Dagen efter det var jag på väg ut och mötte då en liten flicka i trapphuset. Jag skulle precis stänga dörren och låsa- när hon verkade vilja kika in i min lägenhet. Hej, sa jag. Hon verkade väldigt nyfiken. Jag frågade henne om hon ville komma in en stund- men hon backade bort från dörren och jag stängde och låste. Då sa hon- Kände du tanten som dog? Jag frös i mina rörelser. "Vad?" svarade jag. Tanten som dog där inne, sa flickan och pekade mot min lägenhet- har någon dött där inne svarade jag Jag satte mig på huk och tittade på henne Hon nickade När frågade jag Då svarade hon inte Hon såg lite rädd ut Jag lät henne vara och sa hej då Och gick direkt upp till fastighetsansvariga Som jag pratat med tidigare Jag knackade på Hon öppnade och såg ut som att hon visste Vad jag skulle säga En liten tjej berättade precis för mig Att någon dött i min lägenhet Stämmer det? Hon tvekade en kort stund men sen nickade hon Jag vill inte säga något, bostadsförmedlingen sa att jag inte skulle berätta det för dig. Sen berättade hon att en kvinna begått självmord i min lägenhet. Jag frågade hur det hade gått till och hon svarade att hon som bott i min lägenhet hade varit ett stort fan av prinsessan Diana och tagit sitt liv när Diana dött i en bilolycka. Hon hade varit en riktig enstöring och knappt gått ut bara när de verkligen behövde det. Det hade tagit tid innan man hittade kroppen. Inte förrän grannarna började klaga på en konstig lukt två veckor senare. När man till slut hittade henne var kroppen riktigt illa däran. En sorts mögel hade börjat gro på väggarna, fönstren och garderobstörren. Man var tvungen att sanera hela lägenheten och slänga all inredning. Jag kände då, som ni lyssnare förmodligen känner nu, det här låter alldeles för otroligt för att vara sant så måtte jag hitta på allt men det gör jag inte och trots alla konstiga saker jag varit med om så var det som att jag inte riktigt trodde på det jag fick berättat för mig jag gick till det lokala biblioteket och hittade den avlidna kvinnans dödsannons när hon levde var hon skribent och född i Uppsala precis som jag hennes förnamn, mellannamn och delar av hennes efternamn var samma som mitt med en kopia av dödsannonsen i handen gick jag raka vägen till bostadsförmedlaren som hyrt ut lägenheten till mig. Jag frågade om allt det här stämde och i så fall hur hon hade kunnat tyra ut lägenheten till mig med gott samvete utan att reflektera över att jag delade samma namn med en kvinna som begått självmord i lägenheten bara en månad innan jag flyttade in. Hon hade inget bra svar på det men hon verkade väldigt ångerfull och erbjöd mig en annan lägenhet i huset till. Jag tog den och flyttade inte långt därefter. Än idag har jag svårt att begripa vad som faktiskt hände mig. På något sätt kan jag inte tänka mig att det skulle kunna hända någon annan. Det var som att det var meningen att jag skulle flytta in i den där lägenheten. Jag kan inte beskriva det på något annat sätt än övernaturligt. Mm. Ni har hört Depressionen, uppläst av Linnea Werner och inskickad av lyssnaren Helena. Men i ursprung faktiskt ännu en historia från en amerikansk podd. Det är nämligen så att berättelsen i sin ursprungsversion kom från amerikanska Anything Ghost inskickad av den poddens lyssnare Laura. Helena har översatt och bearbetat historien precis som jag gjorde med Knife Point Horror-historien inledningsvis. Kanske hade den där bloggaren rätt. Det här avsnittet blev nog bättre som Den snurrande pojken än som till exempel andra poddars historier. Ibland handlar ju skräck om att låta en berättelse komma så nära som möjligt helt oavsett vilka den legat närmast innan dess. Ni har hur som helst lyssnat på en avsnitt av Creepypodden med mig Jack Werner, producerat av Ludvig Josefsson som också gör musiken. Ni hittar oss på Facebook och på Instagram under namnet Creepypodden och ni kan mejla in era egna historier till creepypodden@sr.se och det hoppas jag att ni gör. Och som vanligt Tack för att ni har lyssnat. Creepy podden. En skräckpodd från Sveriges radio P3.